Iru lanak datz nagusi baditugu, horrekin uh, lasten naiz uh, importanteena baitan unbaitan, etxibizitza ahloan ere behitzere foko handia uh, emanen dugu, uh, duanen apiilean uh, daitu ginoen frente zabalbaten uh, egituratzea, uh, manifa bat ere antolatzen dugu, ko antolatzen dugu bestimugimendu batzuekin uh, azarorenen ogoieko, beraz hortan uh, ere behitzere indah uh, ainitz uh, emanen ditugu aurten, bigarren lanak datzak gehiago begira eta eta horroak uh, mugimendua beharza ari begira daitu duguna eztabaida tabaida estrategikoa, hori ere duan den urtean uh, hasi ginuen, behar dugu gure proiektu politikoa berritu, behar dugu gure estrategia zere uh, itzegin militantziarekin, eta uh, abertzale, uh, abertzale konzeptu horren inguruan, bimnatua eta batean zer egan naiduan abertzale izaitea ipareuskal erian. Irugarren lan ardatza arlo instituzionala izanen da berritzere, elkargoan ditugun erronka nagusiak, aurten uh, berritzere aktualitatea kargatua izanen da, uh, eta eh bon lenda karetsa kubo setan estuste eta undia undia ukaren duenik baina legegileak prestatu gar ditugue